Allah në më dhuare falendrojmë, të vetëm për ti ndimë dhe fali e kërkojmë. Lësim Allah në gjallë lewale që t'i bekon takime tona, t'i bënd të dobishme dhe të shpërblyre për neve ditën e takimit me te. Jemi edhe sondën takimin e radhës, pas një jave pushim për shkak të kurban bajramit. Anë në lësim Allah në gjallë lewale që haqilirve Allah t'u a ketë panuar haqinë, dhe neve sakripisa dhe gjitha ibadite që kemi bërë në dhjëditsh në partë të mojë dhul hijgja. Edhe atje ko kemi në dërprerë ka qenë tema që ka të bëjmë e fjallën e mirë dhe shambullën e fjallës e mirë. Dhe kemi thënë se fjallë e mirë si pas shumë komentuazve të Koranit dhe njërëve të dishëm, fjallë e mirë në Koran, në ajet, në shambullën që kemi përmandë, ka të bëmë e fjallën La ilaha illallah. Andë edhe fokus i kryesor në takimin e fundit ka qenë rrëdhë kësaj fjallë. Rrëdhë kuptimit të saj shkurtimisht, e kemi dhenë me të i përhapsirë për disa kuptimet të rëndësishme dhe të dëmozdashme, që duhet i kemi parasysh të këfjallë La ilaha illallah. Dhe në fund kemi përmbyllë me një varg pikash të cilat tështë në ka mësuar se çfarë duhet ne të përfitojmë nga ky shembull. Andaj kemi kuptuar shembullin, çfarë është përmbledhë me shembullin dhe çfarë përfitojmë ne nga ky shembull. Nëse si pasojë është dash që trajtimi i temës së fjalës së mirë të marr fund, do të fillojmë me temë tjetër. Mir, po duke pasur parasysh të fjala e mirë po është e vërtetë se la ilahe illallah, po nuk është vetëm kjo. Andaj sonte do të vazhdoj të ndërollazor me disa pikë atyra që kanë të bënë fjallë në mirë e që i konsideraj, apo mund të jemë mërëtumë si produkte të fjallës së mirë. Dhe nëse fjallë e mirë e fjallë e la ilahë e la Allah, atër kjo fjallë i ka produkte të vetat të fjallëve të tjera, dhe të cilat realisht dëshmojnë funksionitetin e shëndetshëm dhe të dur të kësaj fjallë. Për ndajnë nëse fjallë, la illa illa Allah, e ka atë kuptim që kemi cikë, dhe i ka atë kuptime që duhet të kemi parasysh, atërë funksionimi i kësoj fjallën në mjërë të drejtë, do të prodhanë produkte të fjallëve tjera të mira. Për shfar fjallë bëtë fjallë, tema jonë për shka ka të bëjë. Jenë shumë fjallë të mira që duhet të kemi parasysh, që për mesurët të dëshmojmë se fjallë e mirë në origin është e mirë, është e shëndoshë. Unë i kam për mbledhë dhisa pika që mund të shërben si shembul i produktivitetit të fjallës e mirë. Dohet kjo fjallë e mirë të prodhon fjallë tjera të mira. Në qëpëse nuk i prodhon, nuk, nuk është produktive, atërë dyshohet shëndeti i kësaj fjale në vetën tonë, i junë vetën e sajë. Në përësini si besimtarimi të obliguar të flasim mirë. Dhe Allah gjëllë levala thëtë në Kurën, u okullu linë nësi husëna. Dhe njerëzve u fletë një vëzhdimisht fjallë të mira. Pra ndaj besimtare ka për obligim që gjithë mund të fletë fjallë të mira. Me këto qoftë, mi për duke pas parasyshë se fjallë e mirë është termi për gjithë shumë, unë duha sonë të që të fokusohem në disa fusha që kanë të bënë me fjallën e mirë. Fjallë e mirë, la ilah illallah, produkte ka një fjallë tjetërt mirë. Aja është fjallë e vërtetë, me e thëndë vërtetën, e që është e kundër të e gënjështërës. Zutë i Gjallë Gjallë hu, në shumë vende në kura në kaporosit, që të flasim të vërtetën. Dhe ne këtë edhim, Mirë po në qovë se këthejmë një jetën e përdithshme të neve si musliman do gjimë se Jo gjithmon nga ne del fjale e vërtet Nga njëra, ndoshta me arsutimet caktuara, ne e bëjmë këtë Të pranuashme, të papranuashme Nga njëra, ndoshta në habi, në nguti Por, në qovë se për cilin vitën ton do të gjimë se jo rëllëherë nuk e flasim të vërtetën Andaj pegamberi sallallasë më ka thënë Kjo është hadith ma thështor Kjo është hadith që është pasunia e kësoj dunjoja Dhe ahiretet Pegamberi sallallasë më ka thënë Arbe un Idha kun nefike Fela tubali Bime fate kemi në dunja Muhammedis më ka thënë Në qovët se i ke katër gjëra Mas u brangas Qfar të ik nga dunjoja Nëse që të katë riki, krejt tjera të dunja, mos me i pas, mos ki gale. Mirë për po në qofë se të mungojnë këtë katër, apo dëshnë ka këtë katër, mos ju gëza soj pjesët të dunja që ke arritë nga se nuk kanë kuptim pa këtë katër. Se të në këtë katër, e para ka thëm për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p if you are samir if you are la ilaha illallah jithashtot muhammed sallallahu alaihi wasallam aleykum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazal ar-rajul yashduqu hatta yuktaba inda allahi siddiqan thot muhammed sallallahu alaihi wasallam pambajn gjithmon fjalos vërtet thuajeni gjithmon te vërtet Gjase e vërteta ju spi e gjithmonë punë të mira dhe punët e mira ju spi e në xhenet. Vazhdon hadithi, besimtari e flet vazhdimisht vërtetën derisa tek Allahu shkrua si njeri i vërtet, sidik. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu edhe para se timin të shpallja, Zoti xhelloa ala e kishte përgatitur me kët vlerë, me kët virtut ta flet vërtetën dhe e dini se ofiqin i ti dhe aja me qëka është thirë dhe është e mërtu dhe ka qenë i njërë me te në meke ka qenë sadik aj që e fletë vërtetën edhe dini se kërë i kam ledhë njerëzit në safa pranqabës ju ka thënë në qovë se unë në thëmë se një ushtri është duke arë me ju sëlmu a kini me mbesu Nizuri, pa shtymos pa e tim. Të gjithë pa hamendje, pa asnjë mëthan, të besojmë se ma jerrabna alek el kethb. Do të them se këtu është fokusi i fjalës së mirë. Ne nuk dimë që na ka rënë ndonjëherë. The anderskaçen pejgamber. Po skaçin me shpallje, skaçin me me me dije, skaçin me njohuri, skaçin me adhyrim te Allahu xhalla wala, megjithatë nga na të shprijë pas karakteri, ne karakteri gjithmonë ka folë të vërtetën. A ke mundsi ti për shemb në mes të njerëzve të tu afërt, në familjen tënde, në fshinin tënde, të, të thuan njerëz për shemb në qofzë unë u themi ve këto edhe këtua keni më mbesuh. Edhe ata më thon ty po të besojmë se nuk e dim se na ka rënd ndonjë herë. Për shembull, andaj të të vëza njerëz sot Nuk po them se fjala arranës e vrasë, tingëllon vrasë në veç të njerit. A ndonjëri thotë, "Jo, ja, bash me rrej, po rrej ama, mirë është për fletë vërtetën." Në të për fletë vërtetën. Dhe ka shumë forma në përditësimëri që na kushtojmë. Nga njëri i kimet arsyej, por më gjithat nuk thotë e vërteta. Për shembull, dhe filoni dhe thot, "Unë filoni një filoni ti s'e njeh fora apo?" Dhe tash tysh më ndonjë që spot një që është me dole qëllë e pëharraj, apo, a, po, po më kujtojsh, as të kujtojt, dhe a i shkali të që, jo, o, Allah, s'niku, shke që këveq, shke është një formë, asaj që, jep me kuptu se fjallë e mirë, dhe me thonë, se ka produkt fjallë në vërtit, e shumë të tjera, mirë, po, djetarët kanë thonë se, fjallë e drejt, fjallë e vërtit, duhet, thëmë, duhet të matet në dy rafshe, dhe me duhet me e për se po e themi fjallin e vërtet me vërtetit plot në dy rafshe kryesore rafshe i par në raport me Zotin Gjelle Gjelaluhu dhe rafshe i dyt në raport me njerëzit që farë nëm kuptër në raport me Zotin Gjelle Gjelaluhu për shambull ne kur themi në namazin ton Elhamdulillahi Rabbilalimin ne po e themi njëtë vërtet kjo është vërtet se i tër falendrimi të kënë Allahu Gjelle Huala Të gjitha mirësitë i kemi nga Zoti Të Bërakuat dhe i Lartësuar. Çdo beqartie është prej tij. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë si thënja. Mirpo nea themen për të cilën e kërkuar. Do thotë, andon ngjerë që për shembull, një sukses i caktuar, ne t'ia atribojmë vetë vetvetes, shkatpsivët tona dhe të harrohet që elhamdulillah rabbil alamin ekse merod. Për shkakun kur thua ti, ë Ihdena së ratë alë mustekim Udhë zëna o zëtë në rrugën e drejtë Kjo është e vërtet, kjo lutja është e vërtet Mirë po e a thua me vërtetsin e kërkuar Ose duat shumë të akur i themi Sa ka vërtetsin nga anë a jonë në ato lutja Apo janë vetëm thjesht fjallë guje që në i themi Përëndaj produkti fjallës e mirë është fjalla e vërtet Në raport me zëtë njëllë leuala Ta themi me vërtetsin e plot Me vërtetsin e plot. Aja është e vërtet Por edhe nga ne të boran me vërtetësi Me sidhk Se ne me të vërtet Nuk kërkujmë gjë tjetër pasë që këtë Allah gjëlluar në e vëtna e plëtsan Përëndaj Një për djetarve Dukë e i bërë duat e gjumit Për mëro me flajt Dukë e i bërë lut e gjumit Atë jeshtë një lutje pak si e gjatë Dhe në kodër sajt për e kamës të thët O fëvatë të emri i lejk O zëtë ty të jam dërzuar, ty është një vargë pranimesh të robit para zotit. Në dërë to është të da, o fëlluat të emri i lejtë. O zotë tërë qështë të në ti me keqka kamon, e kam lënë në dorën të ndë. Ty të kam dërzu. Ty po të autorizaj për keqka kam. Lë më thonë, aja rëa leshtë është të zotit, keqka kitë është të zotit. A po, mi po, robi me pranim të është nga z Ti po autorizoj çfar diheshet udhës, ta bosh te une bëj un pyetomë ta. Vonë çu të zhurmë sabave ndodh diçka me caktimin Allah xhallahu ala. A vrin se ka qenë me vërtetsi e thën kjo, ufawat wa amri lek. Ti zotket e kom dorzu, apo fillojmë me ushqesu dhe fillojmë tash me bezdis dhe fillojmë tash me ulkun e kështë më radh. Kur i thu Allah o Zot, ti jam mbështetëj sa so ka vërteci në këtë fjal që në ty jam bërënd në kështu mëra. Andaj, njëri ju kërkan fjal dë vërtet e lirë e më zote që lë uala. Kërkan vërteci. Dhe vërtecija në raport me njerëzit. Të themi dë vërtetet me qëfar do kosta. Qëfar do qmime që ka? Thu e dë vërtetet. Thu e atë që duhet me e thonë. Përvesh përreashtimet e saktuarat që duhet e cekim ma mund, por në esensë pa pë Besimtari një herë duhet me kuptuese, duhet me folë të vërtetë. Duhet me thën atë që i takon me thën. Ne kemi shumë shembuj, njëtën e përditshme, të kaluarën dhe në të tashmen, që njerit kanë qenë situata të vështira, mirë po e kanë thën të vërtetën. E kanë thën të vërtetën, domethënë, sa është në situata të ndryshme, qoftë në larg me çka kanë transmetuar dhe kanë bart, qoftë në shitblerje, qoftë në vlerësim, qoftë në gjykim ka insistu që vartimisht me e thonë të vërtetën. Nësa pejgamberi së osëllëm shikojnë të ndërvazër, kur bje fjale për gënjeshtrën, qëfar uh, fjale në e thot që ndër është të ne këtu nuk në shkon me, nuk mendojmë se këtu mund vje puna që të fërkohet e vërtetëm e të përvërtetën. Qëfar shtë të pejgamberi sëllëm? Thot, këfa bil mer i këdhiben E njuhaddi thabima sëmih Thatë Muhamidi sësëllëm Mi aftan për njeriun Shikone këtë hadith Dhe me ditane Mi aftan për njeriun Që të bijen gënjeshtër Atëherë kur a i flet Të raqe e dëgjan Ma nuk verifikan lojme Nuk i filtran ato Nuk shikon sa A kanë borim të vërtet A kanë tërzmetim të vërtet Eso kemi ne njëtën përdithshme Transmetimet e pa verifikuara të lojmeve Edhe bim gënjeshtër Unë s'poflas për gënjeshtërën Që qënë gjuna Kjo të shka tjetër Nga sa e që nuk është të qëllim E thot një nështë të në habi mund, Mundet mështë me konë gjuna Mirë, për me gjithat nuk është e vërtit Prandaj verifikimi i lojmeve Verifikimi i, i, i transmitimeve të saktuara Marja o, o, o, ose nëzire e gjykimeve Bi bazën e thashe thëmëve Razikon që ti me ronë nga njështër Razikon që ti me marë qëndrim Bi bazën e njështërës Dhe kjo bi endesh me produktin e fjales La ilaha illallah Përndaj Gjitha këtu përfrije në këtë Në këtë kët, uh, pik Gjitha shtot të ndrozen nga, nga insistimi dhe Kujdesi besimtaret Të thotë vërtitin është Që të në qofë se ka gabu gabimesht Doshta nuk e ka thënë vërtetën, pastaj ka qenë në gjendje me e shpagou kët gabim. E jo me e mblu dhe me ecashtu tash gabohet tash, jo e ka shpagu gabimin që e ka bër. Prandaj njëra Imam e Buhariha rahimullah e ka e ka autorizuar një njeri që t'i asht një mall që ka qenë i zënë me disa punë të dijes. Edhe që e Buhariha rahimullah ka qenë tregtar dhe ka qenë dietar. Edhe ka autorizuar një njeri që mështit mallin. Mir po i ka thënë sikaj ky mall është i përzim. Kujdes kur e shat. Tregoi njerës se kë këra kategori do të të ka këtë vlerë ne kë ka këtë sikurse do malli kategori A dhe B. Dhe ajeri kur ka shkuën treg ka hasë një moshtricë ja që e ka bler, domthon malli me shumbic. Të ka dhënë sërë të komplet. A e ka shit me çmimin e kategorisë A pa treguar se ka këtë kategorisë B. Ma ka qenë kjo u them. Kus ka qenë 20 vjet. Von Abu Hanifa rahimullah kon ka ka delegu ka dini më shitën manden larg dikun kur është kthyer njëri, do të pa dy ka qenë larg se ka njëoft blersin, s'ka po mësinë me kontaktu dhe ja ka dorzu manden Buhariu sallallahu taha elham në ushtit e tij. Kur i mori pora tha, "Poveç ai tha njëri thậtënten, she ka ai tha thậtënten, tha kom harruse e bletit, e bletit toptan, e ka blet, shumë shumë is komplet. Pam pam pa më dhën mundsinë që me ja dallu Banifa, a të rebanitve Rahimullah tha, kjo pasu i së në takon në eva të. E tëra është sadak fisa mili lau të. E vërtet që se konë bërë që këtë, mirë po, më stënjat vërtetës, më obligonë moralisht dhe fetaresht, që me shpagu të është gabimin tënë. E po jë me thonë, hajri shalla, a i të shë është, ka pësuaj atje, ka, ka, ka pagu mashtrajt, dhe të shunë, s'konë faj për këtë qështja. Jo, fjalla e vërt dhe gabimit eventual, që ndoshtë e shpotën nga gjinohi, por nuk e shpotën nga shpagimi, që moralisht dhe fetërish është i blyguar me votëm. A ne shika si e edukon fjala la ilahila besimtare? Në gjithasën nga e që të nërru dhezër, përfshjet në fjallë në mirë, që është produkt, se kjo vetëm fjallë e vërtet është tem vetëm e full, mirë po, unë po duha që të aprezentaj, spaku nga pak, nga disa fjallë, Disonga produktet kryesore që ne duhet me i vlerë vajdimisht nga fjala la ilaha illallah. Nuk është fjala që thuhet ajo. Mirë, po nuk është e kufizuar në praktika të caktuara. Me mat produktivitetin e fjalës la ilaha illallah, në çonse këni so ibadete, jo, shikoj edhe fjalët, fjalët që dalin nga goja jote. A ja, a është fjala e vërtet? A është jo e drejtë? E dyta, produkti i dyt i fjalës la ilaha illallah. I fjalës samir është që me fjallë e tua të pajtash mësë një arzëve, e jodë të futëshë nga të rejsa mësë një arzëve. Shukani që ka thëtë Zotë e Gjelle Huala, nësurën e njësa në jetin ishë në katërmëhet. Allah o thëtë, La khajra fi këthiri minë nëgjwahum, illa men amara bi sadaqatin, au ma'rufin, au islahin bejne në nasë. Allah o thëtë, La khajra, nuk ka dobi, shukani që të fjallë, Zotë e Gjelle Huala Në shumë fjallimet e juaja, përshpëritje, diskutimet e juaja, nuk ka hajrë, s'ka do binto, nuk janë produktive. Përveq atëherë, kjo është përre ashtimi që duhet në mesinu, përveq atëherë e kur, më në emar abisa dhe ka, ku në rrimë me fjallën e ti, nëzit dhe stimulan, dike që dë bënë mirë. Në tjep, lëbosh, e u më arruf, apo e nëzit për qëfar dëtë mire e u, is lachin bëjnë në nësë. Apo me fjallët fjall e ti aj, pajtonë mes njerëzve. Dëtë tëtë, fjallë e mirë, që ne pëmësojmë për shemë më dhe fjallës e mirë, fjallë e fuqeshme stabile, produkt i fjallës në i në e në lë ashtë, pajti mes njerëzve. Me pajtu në qëfarë dhe i formë. Andaj ka thënë pejgamberi së osamë, si kurse të të të të tënë Ebu Derda, radiallahu ta'ala anhu, Dhe këtë adit është rani ima Mahmed në moslejnë të ti dhe të në mjithu në sunenë të ti dhe është adit i vërtet si mbas dërësime të Shekhe Albani ka thëm pejgamberi sallallahu sallem e la ukhbiru kum a dëshirani që të ju të regaj për një vepër që ju ngrit më lart se namazi vëndetar se agjerimi vëndetar dhe se lëmosha vëndetara një punë qënë që fse bëni ju ngrit e ka la më lart se sa këto vepra që ju i bëni por me, me përfitim individual në mazi kërë falë përfitim është i madhë mirë por është individual e kështë të më radhë qëla është aja tha për i gamberi s.a.sallem pasë që po i thënë sabit gjithës i e rësullon në lemra tha për i gamberi s.a.sallem islaho dhatil bejn fe inne fesade dhatil bejni hi e lë halika tha që të pajtoni mes polva mes njerëzve më me pajtu nga se tha pejgamberi sallallahu alejhi veselam fe inne fasade dhati al bain hi al halika nga se nga me qatresat me njerëzve rënojn fin e prishin fin halika ith hal qash ësht rënim është ësht, nga kjo ka ka edhe fjala me urru halk ku truhet një ket flok ti i k don nuk mbetet as një çim e flokun kuk asë një fije flokën nuk betë në kokë dhe mëndon është njëri rrumë e ka thëmë pegamërë së më në tërzmetim që është verzionit të ilmi dhijut, Rahimullah, ka thëmë nuk po thëmë se e rruan flokën nga të resa, po e rruan fenë, moralisht i shkullë fije të fjesë e rënën fenë nga të resa mes njerëzve pra ndaj të ndërdozër sa ndodhë që njëri nga pakujdesia të fudnë nga të resët mes njerëzve, të shtonë nga të resët mes njerëzve, të shtonë përqarat mes njerëzve, e sërën dhëtë që fjala e mirë, e thënë si dhëtë, pajtonë mes njerëzve. Pra ndaj këtu pegambini, sështë nga kalivë, që pak edhe, do shtë me erritë pak situatën, me prezentu pak më tepër, pak më larkë se realiteti, që njerëtë pajtonat. Në më me thonë që Uh, në qovë se ti dënë më pëjtu, unë pash ga të shmërinë nga ta më pëjtu. Ose, ajnë nërë të ka thonë këtë fjallë të mirë, por unë e di që a i përty më në në mirë. Në fjallë që, në mund, kanë bazë, për ndosha si këndë gjuhë bashkë kështo. Një formulim pak edhe pak edhe ishtuar, lejohët, në këtë razë nuk bëjëndesh me atë parën që ka të bëj me fjallë në vërtet, ga me pajtu mes bashkëshardëve, me pajtu mes fëqenjëve, me pajtu me me me shokve, me smiqve, mes partnerën, mes ortakëve, mes shogu, mes meqëve, mes njerëzën përgjësi. Nga se me një rast, u informua pejgamberi sëllësom sikurit të të tërmëtonë Bukhariun i Sahihun e ti. I enë er lajmë i se, disa banor të Kubas. Kubaja tash është mrene Medines. Po përpara ka qenë në përvit Medines. Dhe ti ka nëtu disa fise. Dhe Ikar lajmë i pejga mërësëm se disa prefiseve që jetu në kuba janë gëtëruar madje kanë pasë o shkëmbim me zvetë i me gurë janë gjujtë edhe me gurë, dinë këtë masë, janë kazafyt dhe pejga mërën qëfarë tha tha në gritoni, i thashukve nus li hobejnë hum e janë i që të pajtojmë mes të june ma në kishtë e prioritet andaj mundohë që me fjatë e tua me pajtu njerës, me ullë tensione Jo si kur se ndoë zakonesh me thonë Nuk dit e veç me konë une se kësha falë une, une e kësha buë kështo Une me nëzit, me ndiz, zjarë, me fjallë Kja është pa të shimë fjallë e keqe Fjallë e mirë Produkti fjallës si në mirë është Që në qofë se din dë njët vërtet Të cëmë po e thua Në qofë se e thua Rritet nga të resta Rritet dalimi mes njerëzve Ma se thujë ola Ma se thujë Po në qofë se din dë qka qoftë za ka mundësi me bashku mes njerëzve, me pajtu mes tujnë, me ullë të zënë, thuje, anda i bëhu pajtimtar mes njerëzve. E ju nga të restar, e ju për qarës, të më honë që nga njëra, dikosh, do shta me mjeshtri nga të ronë mes njerëzve, ju jo drej për drejt, mirë për i ka mjeshtrit e higleve të sektuara, që në onë në jashtme nuk duke së të sërë nga të restar, mirë për pa, pa e analizu e fjallën e ti pak më thellë Sigurisht e tha Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, kavarejve, thotë, "E th안në fjalë të vërtetë." Mir, po nuk synuan të vërtetën, dhe tha, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Tha fjalë të vërtetë, por më të e synonin pavërtetën. Këto sonjersh si e thojnë të vërtetën. Mir, po ju në drejtësinë të së vërtetës, ju në shërbim të së vërtetës. Edhe kështu kanë njerëz, po ai thon diçka që, "Non njerëz mund të jetë mirë, po ajo e mirë nuk i shërbën pajtimit të njerëzve." Andaj dërru dhe dhe dhe thënë si fjales la ilahe lë Allah bardë si fjales e mirë kurën e kurës nuk është nga të resarë a i gjithë më në pajtan fletë mirën ose heshtë në kohë u zimë më qartë në kohë u zimë Allah ma, ma, ma, ma, ma direkt në kohë u zimë ma, ma, ma, ma kuptim plot se fjala pejgamberit sallallah me në kani juqminu billah O le u minë akër, feljekull Khajren, au Leja smut Iki dy opcjone, s'ka tretën Dy opcjone i ki Kush besën Allahun Dhe ditë në gjukimit Le të thëtë Feljekull Khajren Le të fletë mirë Dhe në po flasën për fjallën e mirë Le të pajtonë me ta Le të afranë me ta Le të largonë nga të resë me ta Ose le të eshtë Nuk dën me pajtu me njerëzve, nuk dën me ultensione, hasht, hasht, mos në u përzi, nergau. Nga së dison njerëz, do të tashim në kant mirë. Ai donë me bëu mirë, po nuk dën me bëu mirë. Nergau, nga sa nuk mjafton vetëm qëllimi i mirë me bëu mirë, apo duhet edhe me ditë me bëu mirë. Nuk mjafton mi vetë iniciativa për me pajtu, duhet me ditë si me pajtu, me ditë na dëshmitë të njerëzve si me jo ofru, si me i tensionu dhe me ull gjakrat e kështë më radhë. Mirë po, besimtarit duhet që gjithë me kujdesim. Fjala mirë të imponon këtë. Fjala mirë, fjala la ilahe lalatë të detyran, që si produkt një sajtë fjala e radhës e mirë. Fjala e pajtimit. Fjala e afrimit mes, mes njerëzve. Të ndërru dhe vëzër, si produkt i fjala së mirë është edhe fjala e optimizmit dhe fjala e shpresës. Pegamberi S.A.S. nuk e dënë të asë një fjallë që nuk ishte shpresë dënëse. E dënë të shpresën. Andaj, e dënë të fjallë e mirë. Për këtë arsujet ka thonë, pegamberi S.A.S. O ju gjibu ni e l-fe'el më pëlqen shumë e e e, e <coughs> pëlqen dhe e dua shumë e l-fe'el. Fë'el është optimizëm. E i tha nja Resul Allah, me në fel, cëlle është ai që pët pëlqen ty në këtë rast? Tha, në kelimet të të gjibë, fjallë e mirë. Apo, të thuash, fjallë e mirë. Në rastë të sprove, në rastë të smundjes, në rastë të fatkecive, në rastë të situatave caktuara, fuje fjallë mir. e mirë. Gëse të drëzërë. Fjallë e mirë, e cëlle në këtë rast, ka për mbajtë i optimizmin, ka dobi të shumë dy kush mund tëtë, e qka ndran situatë fjallë e mirë, a janë do është të asë gjë nuk ndran, por mi afton se e këthen, e këthen mendimin e mirë për allan, dhe kjo mi afton ato. Apo? Nërë të dikut një fjallë të mirë, jë thua. Situatën nuk ndran, asë nuk shërot, asë borë që si këthejet, asë fatka që jësë largot, e rejshë nuk leviz nga pozicioni si sprovë. Mirë po, me atë fjallë të mirë, ja këthen njerit bindin zotit apo ja kthen mendimin e mirë mjafton kjo arritje wallahi edhe nëse nuk largos provën ato dhe kjo mund të jetë më e mirë për njeriu se vet largimi i provës me fjalë të mirë kutija e dikujt optimizëm ia sill njerit lumturinë dhe fut në zëmën e tij disponim dhe kjo është gavi pa më të mirë asnjë si kurse ka hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se n gavi pa më të mirë është ithalu surur të futer disponim dhe gzim dhe hare në zemën e besimtarit Pra ndaj, të ndërëzërë, sa so ka njerë së pravuar, që do shta një fjall e mirë, e ngushlimit mirë, mund tjetë, Wallaj, për te, shumim kurajuse, mund tjetën disponimin, mund tjetën energjin, mund tjetën optimizmin, e që njën do shta, nuk di me e thona përta, nuk di me në kurajunjirën, nuk di me me, me, me mbil optimizm, e që përgjëm ështën bëndet kundar të. Pra ndaj, nga situate vështira, Çka jallun to pegamson dhe me dëshminë e tij. Aisha radiyallahu ta'ala na ka pyetur Rasulullah. O i dregur. Pam këto ka pyetur Aisha von Medinë. Ka as nikur ato gjata dhe përvoja shumëta në rrugtimin e misionit të tij. Aisha po e pyet po tëja Rasulullah, ç'lorë ditë ama e vështirë që ke kalu nitën tona, ma po më shtiri që ka poskuru kon. Ai ka posur ftersi. Ai shpërash i ka rënë më poshtë. E para nuk kur Kër ki vështërësit për ditë shmetë, që në kime përzjeda dhe që është me e fështira. Tha pejgamberi, dita me e fështirë për mu ka qenë dita në taifë, kër ka shku në taifë. Da honë në nënqmim, përbuzje, hudhje me gurë, dëbim, pështrim, përgjakje, gjitha këtu. Dëbim nga taifi dhe mbyllje kufive me hinmeke, kam betë mitë disketinë, dhe të fështirë se ka paramendu që poplë i ti dhe të vjetë din këtë gjendje që me e dhebu musafirin të sëtë kanë qenë në gara ku shpe me mërë dikar musafir edhe me e përgjak ma djenë qëfar forme duke jelëshuar fëmije që të tallën me te dhe krasë tallës ta përgjakin trupën e ti të, të bekum ta shënë këtë situatë të ndrozër pa dëshimë se jemi njerës imi njerës dhe nuk është let me menagjume me emocionet, nuk është let me menagjume si të ofshtirasht. Dhe krasajt, po i vjen me leku Gjibrili me me leku në kodrave. Po i thët, kjo është me leku i kodrave. Në Zotë Gjellewala, këti me leku ja ka dhe ndorë, e ka autorizu për kodra. A i qka dënë bënë me to? Me lejën e Zotë Gjellewala. Po deshe, këto dy kodra që e rëthojnë mekën, i prapton mbi kokat e tyra i hudh pra edhe nëse ata kanë gjutë më guraleca apo të kanë për gjok në i mbyjsme ata me shkëmbë që i rrethojnë ata ne nuk është natë në refuzon këtë ofertë teku një epizodë gjelë gjelalogo zoti po tot apo don sepse tot njëri edhe këtu është fjala e mirë këtu është tha pejgamberi ju jo. ndoshta zoti nipat e ty në bën musliman çka është optimizmi ja Çfosa e larg ka sikur ai ka mund të më thonë për shembull të mallkuaret apo ignorantë pa besimtarët ose shpreh etjera me thonë që realit i ishin vërteta mirë po i palçantë optimizmi i palçantë ti shpresënës dhe gjithashtu të dërozën edhe luftën e hendekut i rrethuar nga të gjitha anët i sulmuar brenda Medinës në shtëpitë e tyra dhe i kërcnuar me luftë nga jashtë me të gjitha fisra raba Paramendoj kur trema të, të ashpave thot për ta zot xhellahu ala u balagat il kulub ul hanajr nga dridhja e madhe dhe frika e madhe dhe trishtimi i madh zamat ardën këtu zëm rekord ka qenë situatë vështir në luftën e ndekut dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kra sotë vështir të sigurisë i sulmuan nga gjithë anët ishte vrfies kaishme paramendoj që gauria që është e lidhur barkun e tij me dy gurr. Është i zbrazët. Çfarë situata? Ti çka që jemi thonë nga situata O Allah. Ti as onda oh, senë që situata, neu me kanë një që situat. Dhe duke hapur hendekin sa be thos me një gurit mab, senethein. S'kam. Dhe ata kanë pasë pegamën për gjithçka. Edhe kur çdo skambë beskam me këniera se O Allah, s'kambesëm pethëim atë. E kanë thirrë. Në kohë Pegambërisahullallahu ekamorr atë mjetin me çka kanë thyr shkëmbët dhe kanë hapë ndekun dhe godit në goditën e parë është çka shkëmbët dhe kanë dalë shkëndiza. Te po kur të ruket mjetit caktuar me me me që është hekur godet në shkëm, dalin disa shkëndiza caktuara, po në fërkim. Dhe pas ka dalë shkëndiza, tha Pegambërsulallahu Akbar. I pash pallat të Kisros, persis për nosuperfugis që po bin atë. Ka ishte e pa pa la mendushma andaj njerëz që se kishin fjalën e mirë të shëndosh kishin zëmar të smura dyftyrshët hipokritët u tallën me kët optimizëm i than le të po kemi guxim bën një mëshkun veç nevojën me krysi duhet të fali shpreha e këna pramton neve pallat të kesros po kështu tonë smutet dorso ata me zëma të shëndosha që e kishin ushqyer me shëndat fjalën la ilaha illallah ilah, është pranuam kë fiat mirë ju gëzuam këtë si hariqi ju gëzuam këtë përgzime dhe ishte e vënë se kështu komendova ta prandaj si to ato ti la kritika për gamëre soni apta japta japta shpresë japta japta fjalë mirë prandaj kena obligim të do të çeshtosim fjalë mirë Jonash Pashëra po shambull, valla është dë do të fjalë që me ta, somet me na të, somet me sku, këtu somet këso, no vazhdimësh konkesa fjalë fjalë të ërta e, e, e vërtetë është në është asër, megjithatë ku është mendimi i mi mirë për Zotin? Ku është optimizmi? Ku është angazhimi për përmirësim? Ku janë? Këtu janë pjesë besimit tonë. Nuk duhet besimtarë mëndo gjithmonë me zhgënje, me ankesa, me pesimizëm, me errësir, duke mos pasur drejt në fund tonerit, zban këto. Fjala bir këtë refuzon. Nëse e kenë ku thu mir fjalë la ilahe illallah fjalë e mirë produkti i saj i domosdoshëm është optimizmi i zemrës dhe ngjujt fjalë e ja mirë ç'sotha pejgamber sa ç'sotha el kelimatu tayyiba fjalë e ja mirë është optimizmi ne po flasim për fjalën e ja mirë dhe gjithmrish të fjalë mirë magjini një herë në historinë e pejgamberit sa sallallahu alaihi ve sellem një herë me gjithë ato sprova, zhgënjime, rrethime, probleme, sulme isli tha një herë ç'sotha pejgamberi sa sallallahu alaihi ve sellem që si duket kjo punë së kam e shkumira. Pa. Për njëra për shamër, për kondra zendur. Thash, u asohë shamë dhe shamër në dy situatave më kritike dhe prapishtë në kulmë në optimizmi të pejga mirëri sërëllohu a leghi o sërëllohu. Për ndaj, optimizmi të ndërhozër u shqenë zamër me mendim të mirë për Allahun. Kjale e mirë që të jetua është u shqenë ujitje për zamër e dikujtë që e ka kapl me me ndithmi për longëgjën dhe vala. Po dhe zemra jote. Andaj edhe Imam Ahmeder Ahimullah, i cilë i shte në borgë, e tha ishte njeri, e kështë kapluar mërzia, që ka komendu, thash problem, si shte mësuaj me këto probleme. Dhe ishte një kriminal në borgë me të, apo, parnaj kriminal, i pa njohur, por e tha një fjallë shumë të fuqeshme, që ishte me të vërtet fjallë e mirë, ai dha i dha kurajot atash kujt imam ahmedit paramadha dha start per menet burgu i imam ahmedit kjo djall per menet ky kriminal eshte e ngriti zoti xhelala ola per shkak te fjelesmir ai tha o imam bon sabr une per shikoj mir dhe po bëj sabr ju te per shikoj e hi av kuptoj te a den te çkatia zoti xhelala te hi per po punoj at as as nuk je i marron per kët punë as ki çaquçesh per kët punë s'kur te absolutisht Me që thë njëri është, e ka plan, i për i thë, bësë amër, në të qëmë për çka i mi edhe që e qështë jam amë tërë, jo ti. Thët imam Ahmeti, allat një, vëllaj, kjo për mërë, shërë qëve më më madhë, imam Ahmeti kjo burë i madhë, thë, fjallë, më shprezëdhënse, më të mirë një temë e së këmë një amë tërë. A së fjallë t'i ka njëj? Dhe i ka i fjallë, fjallë optimistë e t'i mund të jetë më vërtet energji që ja ju fuqi të tashme më sipërpara. Fol mirë. Fol mirë, mbjell optimizëm, mbjell shpresë tek njerëzit, nga se kjo është produkti domëzshëm i, do i fjalës së mirë. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ashtu tani, derazor, prej produkteve të fjalës së mirë është pranimi i gabimeve. Me pranuesi të ke gabuar, është produkti i fjalës së mirë. Kur thua gabim e kam. A është fjallë kjo, po, fjallë e mirë është. Për dike mund tjetë në në qmim, për dike mund tjetë ule autoriteti, për dike mund tjetë mdo shta e, edhe një loj rënje në sujtë e njerëzë. Mirë, po, fjallë Allah, ilaha, ilaha, thëthë, prënaje gabimin që e ke bërë të ngritë Zotë Gjellewala. Nga se prënajimi gabimit është fjallë e mirë. Ku kemi për këtë argument? A dej me alesan? A gabojë? A gaboj po moringa drunin dalum, s'u dash me mort, a gaboj. Çfarë tha Zoti jalevala? Fata naqa adamu min rabbih kelimaten, fataba alei. Dhe pranoi ademi alehim sa nga Zoti i tij fjal, kelimat, fjal te Zot po sa i tha, "Qoje në vetë përmbënin pranim të gajimit. Pranim të se ka bolshim E pranoj Me ke qardhja Fëta balej Si pasoj e pranime tja fali zotë dhe gjerë dhe vala Qfar tha adime zem Rabbena, innana, dhalemna, enfusena Fe illem të gfirlena Ve të rhamna Dhe në ku unenne minë lë khasirin Shka qa që afqyat madhe O zotë jon Naj kemi bo zlumë vetës ton Dhalemna, enfusena Neshe ti nuk në falë neve Dhe nuk në mshyra neve Unë dhe grue jem dhe timi nga të humë barit Pranim hatashemi madhe Për ullje Pr Nuk tha, po, qa gollë një molë që këmë ka fëshua, po. Apo, qka, ja, e pranaj, pranaj të ndërëzër. Fjallë e mirë në thëtë se pranimi i gabimit dë bënë matë madhë, nuk dë bënë dë vogëllë. Me dalë me pranuse, gabim e kamadhë. Në lanës të Jusufi, thënë, i thënë babes të të të të në, ja e bëna, i stëkë fillën e dhënë u bëna. Kërka fale për gabimit tona, inna kun në khatë e inë. Na ke Gabim e pranuan, në është me rezistencë mas, mas dekadave, mirë po e pranuan, e pranuan që kanë gavu afën. Andaj, në i kemi bërqë shumë kujt me thonë, kom gavu më falaf të. Mirë po, kur, kur e thejmi këtë? Kur është e fuqish me fjale La Ilahe Lillera në zamra tona, a janë e apë fuqi, a janë e apë gudzi me thonë, po, kom gavu afën. Po, në raport me Zotin Gjithësësi, Këpo, mirë po e në raport me kresat, raport me njerëzit. Me i thonë prindve në falë, se në doshtë të ndonjërës kam qenë si duhet. Me i thonë, doshtë ta, në qëka që në duket njëve, jo e letë, me thonë, por me i thonë buri gruas në falë. Në doshtë ta me siguri, nuk kam qenë në një vërë një prismëri së të ndë për mua. Êshtë do shme kom burë maj mirë, ma shumë me pos shamë të pe nga mërëzën, po kom gab Pabodaç ka taktuar. Thjesht vetëm nga nga kthjellësia e raporterëve ose gruaja më thon burrat. Apo, më fal, me siguri ndoshta pritjet tua kanë qenë më të mëdha për mua. Mirpo, ndoshta kam dështuar në këtë punë, në atë punë, kështu më rad. Më fal. Nga se këtë bën më. Ndoshta të ne ujnë, thone, tjene, në ndonjë zonë kanë nevojë më thonë njerëz të tjerë na fal. Kudo qoftë. Ndoshta The më siguri më i thon fal atyre plaç Vendjami të s'doku folet atana u kemi bëzhur si më atë si kenë ngurat më fal atë na më të asojse u mjaftuam ne me baditen tonë apo shkojmë te shtëpia jota më i thon fal sa ar që të skemojt me Elzufati apo shkaqzhur me stan më bën halall atë a mundsh më i thon atë ose ndonjë imam me sa këtu me hoxhë që duke përdorun na se kemi argumente ai nuk ka argumente kimi thonte nuk den me i thonë, në falë, se une isha kuna që nuk dija, a po? Ose sare këna akuzur dikem me diqka, e kemi gjyku për dikem diqka, me i thonë, në falë, me bën halala, në format nëndryshme, e shumë të tjerve, sare ndoshta këna gabu, që në shtëpin tonë, e kemi ngritë zërin, ose kemi bërë zhurëm, dhe kemi bezdis fqivën, ofër neve, ose në neve, ose mbineve, ti themi, kur e takojmë, në falë, se kom gabuova. Ne thiet në fjalën tonë e le të jona fal, nga se kjo të bën të madh. Ky është produkti fjalës së mirë. Fjala e mirë, mirë mëson se me i thon dikujt më fal në kundërshtim me afton. Ku do koftai? Nuk ka lidhje për kacsija e ti, as e djuos, as e racës, as e fesë. Në çdo se ke gabuar më i thon më fal. Duhet më i thon më fal. Kudoqoft. Prandaj është kulturë njërzore, jove qëfetare, që me përdur fjoren në falën ma shpesha. Të. Dikush në dohët përshambot në komunikacion, hëndë pa drejtë dhe hecë përthuj se nuk përbohet të asëgja. Jo, në falët. E ku do qoftë? Ku do qoftë? Gjdo ditë këna joj me thonë, në falët. Pra ndaj, produkt i fjoles, ku do qoftë? Thash, fami... ndështë arë punëtorit tënë me thonë, në falët. Nëndështë arë punëtorit me thonë për shumë sa në më falë. Për ndaj, kemi nevoj që me e në gjallë tjetë produktive fjallaj la helala, thuj më falë. Më së bë kryoneqë, më së bë inadji, më së bë mendjemadë, thuj më falë. Nga njerë ndështë ta, ka nevoj me e arsutu që në rrimën të në të në që mësë këtë keq kuptime. Po, kësë të mund dohë, më së kuptonë dikurse, po a rezistanë me kërku falje. Nuk prishë po punë po, Këtë të mirë kuptuemi se qëlimi s'ka qenë kështu Shprish punë edhe më usharu Mirë po në qofë se në fund të fundit Shërimi u kryi mërë fund Por ka nëvej më u kërëzume në fal Thuaj në fal Shprish punë Bëhu i madhë Bëhu i madhë Bëhu i ngritur Në fjallë la ilahe la Allah E të sëla si produkt ka fjallën Në fal është kultur Apo është formim është edukat Të thua në fal Prandaj pejgamberi s' Si është ajme ashab të ti? Si është ajme shok të ti? Si është ajme njerë të përgjësi? Këtë një shamblin. Ma nësikur e kam se këmë një rast, një për djetarë bashkore kam në gjutu këtë thënë dhe më ka përqy fjale a ti. Kjo djetarë që farë thau. Nëse ne muslimant arrim me usilë njerë me të tërën, si kur sile për e gambezën me arme shtëti, bajegin fasta avancuar jemi. Apo? Apo Namo usir në zvetë sikur sorsilla i marr meshëti ti. Na janë antançu baje. Normal. Sa is ka spi për ta. Ai s'u ka bë pasdresë. Ekstemerob. Ës ka thon fjalë mira e shumë të tjera. Nuk duhet të më përfundoj në niveli komunikimit tonë. Mir po. Si si si ruktimi përmesimit të raporteve ndërsjellta mund të jetë një fazë e rëndësishme gojja e avancuar nëse si shembull i kemë pejgamber som në këtë rast apo. Me gjithat, me gjithat të nërëvëzër Shikoni këtë burë të madhë Dhe më kam si këtë rast edhe në desit e tjera Në luftën e bedrit Për i gamberi s.a. s.a. pojër e dhe se sofat Në njëri për shukëve ti nuk ishte fut në safë si duhet Nuk ishte në ralë si duhet Në e dini se rënditja e sofëve në luft është shumë serioze Nga sush pjesë e strategjis Një rënditja ju e ke që mund të kushtën me jetra Që të depërten arm Ai në radhese në radhët e muslimanve. Në njëri nga sapë, nuk futën radhë. Dhe pegamës në i tha, futën rështë. Dhe i prapë në beti, një hapë për para. Dhe pegamës në sëllëm, e kishtë një shkopë në dorë, dhe e shtiu me shkopë. Në kuptimës në të pakë, futën rështë. Dhe i tha, jara sërë Allah, më ke lëndu. Dhe jara sërë Allah, më ke lëndu. Qëfarë, tha pegamës në? I tha pi krishtë për ju vetëm ka që më falë. Nga saj njëri tha, jero së dam ka dhimët, në mundë, nuk kryojt kjo punë në më falë. Atër pejgamberi sa zë më zbulej barkë në ti të bëkum, dhe tha, godit të më pra, që të më dheme dhe musë i ty. Kjo burni e më dola zë njëpërën, kjo është e pejgamber, kjo është e general, komadant, kryotar shteti, s'kjo është e problem me dojnë, para poplë, dhe më thonë, më falë Së në dëgjojmë kësi fjallurë e sa të fatke cështë, me dollë me honë që, më falë. Në është as kam qenë, u dhecë si duhet, as presi duhet. Në është ta, kini prit për me ma tepër, më falë. Mungon kultura. Andaj kështu burri madhë. Shambulli i liderve dhe u dhecëve. E që i borgën dhe tha, godetëm pra dhe mu, që edhe të ndih dhimën si ti që kini dhimën. A i ronë dy gjenë dhe pu, thimbarkë Tha i shikështë e problem Ma dje në fund tjetës të i qfarë tha Në fund tjetës tjetës tjetës tjetës O zotë jam E jema muëminin O zotë i gjithësis Bënd të dua Dhe dhe dhe një se lutja ti është e pranushme Tha o zotë jam Cili do besimtar që e kom lëndu Kushe ka lëndu Përgamer E kom lëndu O zotë Atë lëndim që unë ja kom shka këtu Bën një fali edhe shë problem për meja Ta po falja më katët e tjera dhe shpërbleje, përshka këse unë e kom lëndua. Andaj, e pranaj se ka po mëzime gabu, e pranaj se ka posë mundësindë është a me lëndu diken, kush? Njëri u mëj, ku i deshë më ftyrën të okës, tha më faljë. Pësë së tejmë i ne më faljë? Andaj, fjale e mirë, si produkte ka, fjale e mirë tjetër, më faljë. Ku do qoftë? Dhe sinë qërështë, jo me hipokrizi, jo sa për të thënë, po Dhe gjithashtu e të drëlazër Prej Produkteve të fjallës e mirë është Tja pranojmë A ti që nga ka bë mirë Fjallë e mirë është me thonë dhe i kujtë Faleminderit Allah është problemet Fjallë e mirë është është piesë e fjallës La ilaha illallah Nga se Muhammedi Sallallahu sallam Sikurse të tësmonë e Budavudin e sunen e ti Dhe Shekhalbani e vlesonë se aditë e vërtet Të i gamë besë më tha La e shkuru Allah, men la e shkuru në nasë Nuk e ka falendëruar Allahun Nuk e ka falendëruar Allahun Aj i cili Nuk i ka falendëruar njerëzit Duhon, aj që nuk komësu me thonë falendërit Këshon falendërit Allah o shkuru lefët Sëmsukësë me thonaj Aj nuk din asë Allah o të me thonë falendërit Alhamdulillah, shukran Allah o shkuru Nuk din me thonë asë a kështu abdur Pra ndaj, të ndëru dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A thon se si kur sa thash, më fal, më thon edhe faleminderit. Për gjithçka. Më i thon nxënësi mësuesit faleminderit. Allah os provlef. Për çdo shkruaj që ma ke mësuar dhe për çdo mësim që ma ke dhënë. Po edhe fëmiu prindit dhe zotësh më thon. Po edhe prindi pse jo? Më i thon fëmiu faleminderit. Në çoftë ndonjëra ka thon i qoftë mirë i ka buhayrat. Gruaja më thon burrë faleminderit që pomunosh, Allah os provlef. Jo më anku, jo më thon po, po, për po munohësha ma munë është edhe, po. falemderit, Allah është përbleft Allah është përbleft po, edhe buri me thonë gruas, Allah është përbleft për mundin sakrifice, shërbimin që e bën që ne mundi mirë, ne me pasë gjitha rahat e kështë mërë, Allah është përbleft thuj, <të> <të> Allah është përbleft nështu, so, faleminderit me thonë dhe ku do qoftë, fjallurin ton me qenë shumë aktive, fjalla Allah është përbleft sot njerëzit bëjnë studime të dërëshme. Kam lezu për disa studime që i kam bërë në disa universitete për fjallën faleminderit. Parmena. Nënë kanë testu njerëzit, sa në dikon fjallën faleminderit. Edhe taj që e thot, edhe ati që i thuat. Dhe kanë anë për fundim se fjallën faleminderit me i thonë dikujt, kanë dikim të madhë edhe në trurin e njerit si funkcionamë, Mirë po edhe në aspektin shëndetësor Nga se pa dushim se njëri Kuratë faleminderit shkarkuat për shumësaneve Dhe shkarkesat pësiqike Kanë dikime edhe në funksionimin Në mirë fjellë të aspektit fizik Pandaj nga këto zbulime Kanë ardhë edhe Disa dvërteta Dëmëron Që kanë nështë i pasoj studimet Du me othonë disa për tjeneve Kanë apër fundim se fjalla faleminderit Ja për fuqit rurit e programon në mënyrë pozitive 90 ditën e njërit që pastaj të funksionojë vetdia si duhet. Dhe gjithashtu kanë kanë përfundim studiuësit e ndryshëm se kras gjitha këto ndëbie, fjala faleminderit, kanë ndikim edhe në sistemin imunitar të njerëzit apo e bën më imun e ndajsmundjeve, fjala faleminderit. Dhe për këtë këtu kanë bën sqimete të dhura pse? Nuk po është këtu të shkuano më të sqohu, po un vaj pilotik ku zotë. Në Universitetin e Kalifornisë një nga doktoratë dhe shkencëtarët me emrin am Robert Emon. Me kohë më konkrete. Me një grup studiuësish kanë marrë domoshdën një numër të madh studentësh në këtë universitet dhe kanë dhënë më poshtë studim. Domoshdën çfarë ndikimi ka te studentët fjala? Faleminderit. Me i thon kolegut, faleminderit që, që vajo rrugët. Me i thon pasuesit, faleminderit. Apo atij që po ja çel derën në shkollë, faleminderit. Me i thon Arsimtarit faleminderit Ati që jajap skriptën Shum faleminderit Ati që i të regan Që ka të regaj Që ka sëpjegaj Profesori faleminderit no, E ka gjithmon faleminderit Dhe kam bodhë dhe mes ati që dhe faleminderit Ati që nuk të dhe studim Me numërt manë në zënsër Dhe studendër Këna për fundim të ndërlëzër Me studim këta kanë rin Dhe kërë është me hadithë në e cekëm Do bia thënës Elhamdulillah Allahot dhe njerëzve Allahu të shpërbleft. Kanonë për fundim të ndërdozër se ata që e kanë shpeshtu thënin faliminderit, kanë qenë shumë më të disponu, kanë qenë shumë më të lungtur, dhe kanë qenë njërë që janë knaqë më ato që kanë, da unë shumë më pak kanë i për të në ankesa, për dhe më për të një që e kanë pas më të rralë fjallën faliminderit. Alë. Ma dje, kanë thënë se janë shumë më optimistë dhe shumë më motivuas ata që e shpeshtojnë fjallin falimderit sa ata që nuk e buen kështu aptëm. Dhe një, një, një për arsëtimeve që i kanë thonë është se gjithashtu të këti studimi e shësuar dhe studimi e shumë ekspertve të lëmisë e psikologjisë që i kanë studiu dhe më onë aspektin psikologjik të kënjëriu, se sa në dikon fjallin falimderit, kanë thonë se truri i njëriut është i programuar i tilë që të bën krahë dhe të ndjekë shemë dhe modele. Në, në tërur i shkabon, ndjekë model dur dhe këtë e njekë, du të me konë si që si kërë. Ti kur thu faliminderit, përçakton modelin tënë. Do me thonë, do me thonë, tërur i thot, tash, atyre që kanë kontrolë. Ti kur thu faliminderit, thonë shkën start, përçakton modelin që du shkën me njekë. Do me thonë, qështë ka bo këj mirë, bo një mirë të tjetërit. Qështë e Gëzajet është të dikon tjetër, dhe sikur se ajtë ka bë mir, mirë, këtë e jatë mirën, spaku me faleminderit. Dhe kjo është disponim, dhe kjo është një aktivizim i turit në drejtim pozitiv, që aktivizohet e tërë qenja njëzëm. Që ka sotë ka të dobi, me thonë faleminderit. A ta sotë të të i sudjojnë, dhe ende nuk arën përfundim, me thonë pik, ende nuk e zbulu, të mira të një fjale. Shum Ma arrit, do më, ah, numri i i i i dërvëtetave. Sa so, ka mundësi, me, ndoshta më ngrit në ndërtim këtë zbulim, aq ka mundësi më prek kulmin e asaj që tha pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) nuk e ka përfunduar Allahun, ai që njerëzit e ka fund faleminderit. Kjo është kulmi, çdo zbulim tjetër është nën kët. Andaj ka paraprit pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) qoftë faleminderit. Me thon Allahu shpëlibet, dhe kjo është shënon e mirë, dhe kjo është produkt i fjales, la ilaha illallah, që ka do që t'jemi, faleminderit, Allah e shpërbleft, e kemi, e kemi dëmëhon, uh, fjalen, ju jemi mirë njës, t'jam mirë njës për këtë njërsi, shumë faleminderit, madja, edhe ma mirë, Allah e shpërbleft, e kështë të maratën, dhe e fundi që du me dhëmë fund, shkur të i meshtë, produkt i fjales e mirë, piesë e fjales e mirë, fjales la ilaha illallah është, thamet ju ozun rogun drejt tha pejgamberi sallallahu alajhi meni hadith men del ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi trans muslimen sahihun ati ka than pejgamberi sallallahu alajhi kush e udhëzon dikën ka një punë mirë e ka shpërblimin e një sigurisht se ai e ka kryer punën e mirë apo ne mos e themet me ndonjë kujt mirë kët me bë. Mirë është kat pun me bu. Por ka darsuet ndër Lëzër Pejgamberta Allahu xel leu ala, një njeriz mัศ spërblyshm ditën gjykimit, mัศ spërblyer ditën gjykimit dua të them. Pse? Ka si njëer që mัศ shumti prej tyre shpërfitu. Pastaj janë dietarët e tjerë me rrodh, Bos pun bosht, pun bosht i ibadeteve, pun bosht i durimit, po mbi gjitha, mbi bazën e kujt, udhëzimit të të tjerëve. Çdo për shemb, a na mos që falim ne shpërblimin e marrë më së vërtet mirë po i shkon një hise e shpërblimit komplet pa asnjë ngushmullimën e të ntuajit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush na ka mësuar Fad? Muhamedi alaihi wasallam. E pastaj këtë xhingjit shpërblime hyn të gjithë ata që kanë përcjell formën e namazit, detë hojja e xhamisë, ose xhamati i caktuar, ose haxhia që të ka mësuar Fad. Edhe çdo vepër e mirë këto merrat 24. Andaj musamir sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam se gjdo gjales lutet për mësusin e mirë ma dje edhe tha pejgamberi sallallahu sallam edhe bubreci në thelsirat e tokës po edhe peshko në fund në detit lutet për atë që njerëz vua mësën të mirën e kjo mësën të mirën për një vej për dhvogër për një fjolet mirë e deri tajë që nuk i di e të funi asaj. Andaj, bëhë mësus i mirë, spaku për familjen të ndë, bëhë mësus i mirë për fëmite tu. Mësë i mirë, nga se mësimi i mirë është pjesë e fjallës e mirë. Mësë e dikon mirë, nga se fatë keqës së njërë sëtë, nuk i mësë i mirë, i mësë i me folë keshë të, të tjërët, i mësë i me, me menu keshë të tjërët, i mësë i me usilë keshë të tjërët Ja shëharin, sa të përdur ajat mirë, sa të bëna i mirë, sa i mësën ajt tjetë me bë mirë. Dvjen se vapi, jo e që më këtë dënja, po edhe më botë të gjatë, ti ke vdek e ke, ke shku, e dvje se vapi i, fjallës e mirë, që ka qenë mësim i mirë për diken, e ke mësu mirë, qofë me një fjallë, fjalli, ligjerat, liber, apo që ka do qofë pasaj që vazhda më të të dhejri në, pa funë so Andaj, produkti fjallës së mirë është edhe odhzimi dhe mësimit e tjerve me qëka do qoftë për mes fjallës së mirë. Allah unë amunsof që rënjët e fjallës së mirë, la ilah i la të lëshojnë thed në zemra tona dhe pastaj frytit e kse fjallë dhe produkt e kse fjallë e që dison nga to i përmendëm të i shojnë më vazhdimisht në jetën tonë të pardeshme. Në gjithë ato që i përmenda dhe shumë të tj Dhe në bëfë produktiv kudo që t'jemi, dhe në mundësof që me dëvërtit në këtë dunja t'jemi faqe bardhë të të bëshëm, por edhe para la gjëllë uala të marim shpëvlimin të mdha që Zotën në ka prëmtuar. Zotë ju shpëvleft dhe faliminderit për përmendin edhe për sabërin, dhe të kiminashëm, o salam ala Muhammedin, o ala Ali, o salam të simi këtina.